Mockrát děkujeme za fantastickou přednášku. My jsme tady úplně nadšený s kolegou. A hnedka se můžeme pustit do diskuze, protože dotazy se nám tady množejí. Tak několik se jich týká právě ohledně pohybu a migrace. Tak mě jestli dokáže plankton sám o sobě migrovat. Myšlil on tedy bez pomoci oceánu či moře. Ano, jde o to, jaký plankton. No. Uh, jsou tam samozřejmě rozhodující je velikost. Velikost planktonu rozhoduje o tom, jestli můžou sami plavat proti proudu nebo ne. Ten plankton, o kterém já hovořím, foramenyfery to nemůžou, ty jsou moc malé, my jsme ve velikosti pod 1 mm. To znamená, že oni se pasivně pohybují s mořskými proudy. Vy si ale nesmíte představovat mořské proudy nebo pohyb toho oceánu lineárně. Ten pohyb je turbulentní a tím turbulentním pohybem dochází k tomu, že v podstatě se dá říct na povrchu oceánu je velmi velká pravděpodobnost, že když na jednom místě vypustíte nějaký tracer, takže je do 200 let plně všude. To znamená, že tenhle, ta možnost tohle, toho pasivního pohybu toho planktonu díky té turbulenci je v podstatě obrovská, takřka neomezená. Uhum. Uhum. Uh, další dotaz má vláďa Remeš a ptá se: Jak velké areály mají foraminifera, případně ostatní plankton? Pokud velké, jak jsou obvykle příčiny jejich vymírání? Velké. Myslíš teda asi nejenom toho lokálního? Ano, no, velké. To jsou většinou globální. To, to, to, uh, uh, ten areál je potom třeba normálně o, ohraničen teplotou, že má třeba tropický druh. Ten tropický druh, co se týče těch foraminifer, najdete úplně ve všech oceánech v těch tropech. Někdy, málo kdy, máme i endemismus, že třeba jako je endemický druh v Pacifiku a ten není v Atlantiku, protože ty tropické oceány nejsou úplně spo, spolu spojené. No. Ale většinou jsou obrovské ty areály. Um, co se týče masového vymírání, jako třeba ten meteorit. Tam si to dovedu docela dobře představit. Ale co se týče skutečného důvodu vymírání v tom pozadí takového druhu, to by mě taky zajímalo. Je skutečně zajímavé, že oni paleontologové se vždycky zabývali tím bombastickým masovým vymíráním, který je v podstatě jednoduchý, ale skutečně zodpovědět na to, proč nějaký ošuntělej druh umřel, který plně normální, někdy bez zvláštního druhu, to je těžký. Je to hodně zkomplikovaný tím, že co my vidíme, před těmi, těma vymíráníma je zmenšování areálu. To vidíme. Mm -hmm. A tím pádem je to hodně trojrozměrná otázka to zodpovědět. My máme čas a prostor. A takže když chceme zodpovědět, proč k tomu vymření eh, došlo, tak to musíme studovat na celé řadě míst najednou. A mm -hmm. to to dělá složité. Jako. Hm. Ale to krátce zodpovědět, nevím. Jasně. Díky. Pak se ptá Šimon Černý, že jestli mají stejnou frekvenci vymírání a nahrazení novým druhem, i jestli jim dochází v extrémních podmínkách, například v mariánském příkopu. To je plankton, ne? Tak, takže abych neřekl mariánský příkop, ale řekněme třeba, že v tom rudém moři, kde nám je hodně jako extrémní prostředí, nebo, v tom, nebo ve středozemí, nebo v, v Arktidě. My vidíme to vymírání všude. Jeho frekvence je, se zdá být korelovaná s, s diverzitou. Čím vyšší diverzita, tím vyšší vymírání. Um, to by odpovídalo nějak, nějakému principu saturace, že prostě můžeme mít určitý počet druhů um, všude. Um, jestli frekvence vymírání, nahrazení novým druhem, další otázka, zda má posouvání planktonu v zim, mm -hmm. vliv na posou no to musí. No to v každém případě musí, přímo nebo nepřímo, to jsou celé... Um, potravinové řetězce, který, které, se tím, které se tím posouvají. Jediné, co je možné, je, že protože kvůli rozdílům v reprodučních rychlostech nebo v životnosti těch jednotlivých druhů tady dochází k určitému k časovému odpojení. Ten plankton se nám rozmnožuje hodně rychle. Jednou za týden nebo jednou za měsíc ty ryby ne, nebo žraloci a tím dále tím oni mohou reagovat pomaleji v podstatě ne? Na, to, na, hmm. na, na, na tohle. To je to, by možná došlo. Ale jinak si myslím rozhodně, že, by to, že, že, že to musí být spoluspojené. Hmm, hmm. Další otázka je tedy, jak se dokáže plankton adaptovat? Jaké jsou konkrétní ty fyziologické respektive morfologické adaptace? Co je pro, pro plankton důležité, je potrava. Plankton se málo adaptuje ochranou proti, proti predaci, protože proti nespecifikované predaci jako velrybou, nebo tak se nemůže ochránit žádným způsobem. Tady jde hlavně o potravu. Oni mohou přizpůsobovat získávání potravy tím, že se přesunou, do jiné hloubky v tom, moři. oni jsou určitě přizpůsobení, mají typickou hloubku, ve které žijí. Oni se můžou přizpůsobovat změnami fenologie, rychlosti, roz, rozmnožování. Oni se můžou přizpůsobovat změnou míry mixotrofie. Oni jsou všichni mixotrofní, takže určitě mají nějaký symbionty nebo někoho podobného u sebe. A ty s tím, jak nakolik závisí nebo nezávisí na těch symbiontech, se můžou přesunovat. Um, úplně nejjednodušší si to je představit, že se můžou přizpůsobit uh, posunem biovolumu a bioobjemu, kterého dosáhnou pro dosažení reprodukce. Můžete se se dosáhnout reprodukce nebo se posunout reprodukci na nižší biologický objem a tím můžete získat reprodukci nebo se, se, se zreprodukovat s méně biomasou. A to, tohle jsou tak adaptace, o kterých se dovedu představit. Co rozhodně nejde v planktonu, je funkční morfologie. Taková funkční morfologie, jako u normálních zvířat nebo že mají oči a že třeba je vidět, když jsou oči malý nebo velký, že žijou hluboko nebo když mají dlouhé nohy, tak běhají rychle. Tahle všechno u planktonu nehraje žádnou roli. Nějaká funkční morfologie, to je hodně těžko, se to dá jako hmm. pracovávat. Poměr povrchu k objemu kvůli vyměnám plynů hmm. Se zvyšováním teploty se nám snižuje fugace plynu jako kyslíku ve vodě a to znamená, že je výhodnější buď to být menší nebo mít větší eh, povrch objemu takové věci to by šlo. Hmm. A díky Honza Tomance ptám, jaké skupiny planktonu žili v polárních mořích během daleko teplejších období, například Eocénu? No tak uh, úplně ty samé jako dneska, ale rozhodně tam byl rozdíl v tom, Jaké, jaká byla jejich sezonalita. A my vidíme například v Eocénu, tam máme skutečně jedinečné sedimenty, které byly získány za naprosto dobrodružné vrtné kampaně před asi 15 lety z Lomonosová hřbetu a ty ukazují, že v ta Arktida v té době byla teda neúplně přesně jako dneska, to bylo částečně vyslazené, asi tak něco jako Černé moře se to musíme představit spíš, hmm. možná dokonce ještě víc vyslazené, protože ta Arktida byla víc izolovaná eh, od severního Atlantiku, s Pacifikem nebyla spojená vůbec tenkrát. Eh, a my jsme tam třeba měli eh, vrstvy eh, kde se nám rozmnožila v obrovských, obrov, obrovských množstvích sladkovodní azola. To je taková eh, malá eh, kapradina, ne? která roste v, v, všude eh, ve stoj, ve stojatých, na stojatých sladkých vodách. Eh, a máme tam i velké množství dinoflagelátů, které se nám tam taky rozmnožovaly a máme jednoznačné známky, cené ty schránky, ale... Eh, biochemické známky pro diatomy, které v té době taky existovaly. V té době tam nežily foraminifery, ale foraminifery nežijí ani v Černé moři, protože ne, oni nepřežívají nižší salinity. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ještě na to dá navazující otázka, jaké přizpůsobení měla planktonní společenstva, když tam byly jako na měsíce bez slunečního svitu? My, my víme, jaká přizpůsobení mají dneska. Antarkt v, Arktidě, v Antarktidě je Plankton, ten žije i pod tím ledem, skutečně oni jsou zachyceni pod tím ledem. Mělání. Oni mají normanci, jak se tomu říká anglicky, to znamená, oni, pře, oni přezimují. Jo. Oni, oni se zakuklí a pak se zase vyklubou. Tak je, Jarda se ptá, jak je váš názor na virovou hypotézu vymírání emiliání? Je to dost možný. To byla taková, to je taky zajímavé, em, Emiliany byl student Enrika Fermiho, Enrico Fermi založil v Chicagu eh, laboratoř, kde postavil nukleární reaktor jako první, to, to bylo opravdu revoluční, ten skutečně z uranových kostek je skládal dohromady, abych zjistil, od když se to začne tam nějak zářit, pak to asi rychle rozebral, nebo, tak se to nějak představuju. To znamená skutečně nukleární chemik a Emiliane a další Ital, se jeho kamarád u něj studoval eh, stud, eh, metody měření izotopů hmotnostní spektroskopii. Ne? A to hmotnostní spektroskopii potom využili na hmotnostní spektroskopii kyslíku, kterým se dá v kalcitu forameny měřit teplota v minulosti. Takže to je taky zajímavý, jak se vědec to stane úplně mimo svůj vlastní obor. No a tenhle emiliány, který je v podstatě nukleární fyzik jak přišel s, s tím nápadem, že třeba vymírání těch planktonových druhů je způsobeno e, virusy a já no, to můžu jenom zodpovědět, proč ne. Tak ještě jedna otázka od Jardy Flegra, jestli existují vhodné modelové a sexuální druhy planktonů a pokud ano, reagují na seleční tlak jinak? E, modelové a sexuální druhy. Hmm. E, v, oni jsou v podstatě hmm, my máme v podstatě všechny druhy toho eukarytického planktonu, pokud vím, jsou jak sexuální, no. tak asexuální. Ono pro ten plankton je v podstatě úplně nejlepší se rozmnožovat nejvíc asexuálně a sem tam sexuálně. Lidi dlouho mysleli, že a to je stejný pro foraminifery. Foraminifery tam tomto jsou úplně jako ostatní organismy. Ty se rozložují nejvíc, nejvíc asexuálně a sem tam sexuálně. V tom planktonu lidi, co je chovali v laboratoři, vždycky viděli jenom, jak ty foraminifery vypouštějí gamety a s tím si vymysleli, že ty planktonické foraminifery jsou jenom sexuální. To ale není pravda. My máme již několik zpráv a jako, jako publikací i v laboratoři a sexuální rozmnožování v těch foraminiferách a já si myslím, že ty, ty pozorování toho jenom sexuálního rozmnožování těch foraminifer, a, že to je jenom laboratorní artefakt, to vůbec nedává žádný smysl. To znamená, že v tom smyslu jsou, se foraminifery chovají stejně jako ostatní prvodci v planktonu. A já teda na to navážu je nějaká evidence, že by se měnilo teda v ty fáze a sexuální v závislosti právě na selekci? Tak ta se ptáte toho špatného. To je otázka na biologii. Hmm. Já si myslím, že to rozhodně, jestli je studováno u Žasy, To je to rozhodně jednoduché studovat u haptofitu, třeba který mají krásně rozlišené sexuální a sexuální fáze nevím, ve fosilním záznamu vám to nemůžu říct, protože ono se dá těžko rozpoznat o tom planktonu, jestli byl sprozen jako výsledek sexuální nebo asexuálního rozmnožování. U těch planktonických foraminifer to nejde. U jiných foraminifer to dokonce jde. Tam by se to dalo jako vystudovat, protože oni, když jsou asexuálně rozmnožené, tak začínají větší první komůrkou, protože ani si rozdělili tu cytoplazmu na, na, na méně větších zygot, Když to jsou zygoty, to jsou jako jedinci, že ano. U té sexuální rozmnožování ty gamety jsou strašně malí, pět mikrometrů možná, tak když je dáte dvě dohromady, tak z toho vznikne strašně malá první komůrka. Tam se to dá rozlišit. U těch planktonických nedá, ty mají všichni stejně velkou. Hmm. Tak uh, vláďaremi se ptá, jestli zde uh, nějak rozlišit lokální extirpace a globální vymření. A uh, ptá se proto, že to je, uh, jaksi zásadní pro uh, punktuji equilibrium model uh, makroevoluce. Hmm. Uh, ty lokální extirpace, o kterých já hovořím, ty jsem studoval jenom z toho důvodu, uh, že nám umožňují přístup uh, ke změnám těch rozdělení stavů znaků těsně před tím lokálním vymřením. Kdybych to studoval někde v otevřeném oceánu, tak byste mohli říct to, co tady vidíte, je, že oni se odstěhovali. Oni už říkali, že někde jinde jsou pryč. Žádný, na nic tady nereagovali, protože reagovali jenom tím, tím pohybem. Ne? To znamená, že já ji musím studovat v tomhle v tom lokálním měřítku při té extirpaci. Jinak všude jinde třeba pro ty dlouhé křivky, které jsem tam ukazoval, diverzita za jeden milion let, které druhy. To je všechno založeno na globální vymírání. Máme skutečně záznamy z celé řady stovek míst v tom oceánu a my víme, kdy tedy došlo konečně k vymření každého druhu a ty jsou na tom, na, na tom založeny. A co se týče hodnocení toho problému punctuated equilibrium, já bych řekl, že to je... Spíš otázka toho, v jakých systémech to punctuated equilibrium ve smyslu Golda může fungovat a ne. Když máme, tam potřebujeme mít tyhle malé populace, ve kterých se nám rychle rozšíří nové, no, no, nové znaky. A dokud máme globální populace planktonu, tak je to těžko představitelné, ale je celá řada jiných organismů, které žijí v heterogenním prostředí, kde ta izolace se samozřejmě lehce může stát. Já jsem se pak chtěl ještě zeptat, jak při tom stresu, kdy se zvyšuje variabilita, tak vy rozpoznáte, že se jedná pořád o jeden druh, nebo že nedošlo vlastně ke speciaci? Ano, nedošlo, no. <laughs> Poslední nový druh foraminifer nám vznikl před 1,7 miliony lety v tom planktonu. A během celého kvartéru nám žádný nový druh nevznikl. Žádný nový morfologicky rozlišitelný druh. My samozřejmě víme, že z genetických výzkumů, že my máme kryptické druhy a některé z nich jsou hodně staré, některé jsou. Některé jsou novější, to znamená, že ve skutečnosti dochází ke vzniku novým druhům, ale patrně je zase celá řada z nich zmizí a je skutečně otázka, eh, nakolik je to speciace, nakolik je to jenom eh, jistá část diversity, vývojové linie, která jenom částečně od sebe, od sebe odlišitelná, aby my nikde nevidíme, speciaci. Kdybych chtěl skutečně studovat speciaci, že nám něco nového vznikne, tak bych musel jít ještě dál do, do minulosti zemské. Ne, dokonce je hypotéza, že lidi si myslí, to je tím, jak máme pořád dobu ledovou a dobu mezi ledovou. Tak to, co přežívá, jsou druhy, kterým je to jedno. Na kterých můžete trochu zatlačit, oteplit nebo neoteplit a ty to přežijou. A oni v podstatě zatlačí jakýkoliv, který by se snažil znovu se nějak vyvinout během doby ledový a byl na ní přizpůsobený, jak mu nepřijde doba mezi ledová, tak ten expert na ty změny tlaku by hned vyhnal. Asi tak hmm. se to představujeme. Ale my skutečně nevidíme žádný, žádnou speciaci. Hmm. Tak uh, Jarda Fleger se ještě ptá, jak vypadá globální vymření druhů s diskontinuálním areálem? Hmm. Eh, s tím diskontinuálním areálem, eh, co se týče planktonu, eh, po v podstatě mít nemůžeme, díky tomu, jak jsem řekl, že oni mají to pasivní, tu pasivní disperze tím planktonem, to znamená, jak říkám, kdybyste v severním Atlantiku vypustili škopík špíny, tak za 200 let ho máte v severním Pacifiku. Ono se to rozkuzečně dostane přes celý oceán, ať chtějí, nebo nechtějí. Ten plankton. A v tomhle případě oni to nemůžou rozhodnout. Ten diskontinuální areál je výsledkem toho, že ne všude jsou potom ty správné podmínky pro ty se rozmnožující jedince si udělat celou populaci. To, co my potom vidíme, je potom snižování nebo zmenšování toho areálu. Takže co se týče toho diskontinuálního areálu, my vidíme třeba, že oni nám nejdřív zmizí na jižní polokouli a ještě přežívají na severní polokouli. A pokud tohle byla ta otázka, tak to vidíme. Nebo to, co vidíme, je, že oni nám zmizí v Pacifiku a přežívají v Atlantiku. To vidíme, no. Ale potom to globální vymírání by bylo, když dojde k tomu lokálnímu vymírání v tom posledním areálu, který zůstává. Já jsem měl právě na mysli ten sever a jich a zajímalo mě, jestli, jak moc je to desynchronizovaný. Kdyby to byl ten virus, tak by tam to mělo být v podstatě skoro na jednou, zatímco když by to byl prostě nějaký tlak toho prostředí, nějaký jiný faktory, tak by tam mohla být třeba opravdu jako 500 let mezera nebo 100 let mezera nebo tak. Ano, no. My máme tady potom taky ten, ten, ten problém s, tou, s, tou s tím ultimativním důvodem toho vymření a ještě před jinými důvody toho vymření. Takže ono to může často být tak, že je to druh, kterému se sníží areál, tím se sníží ten počet těch metapopulací, pokud chceme jít do z toho prostředí. No a v té jedné, které zbývá, pak zaútočí ten virus. No. A, Jo, je, to, je to těžké, je to nějak jako skutečně od sebe, od sebe rozlišit, ale já mám pocit, že ten je v toho eh, postupného snižu, zmenšování toho areálu, že to vidíme, takže tam určitě nějakým způsobem ta změna prostředí jedným nebo druhým způsobem hraje roli. Tak to by bylo zera hodně proti té virový hypotéze. Tam by se předpokládalo spíš, že jsou mnohem citlivější na vymření ty druhy, které mají zrovna velikánský areál, protože tam je větší šance, že... Že se, se potkají, to... ano. No, no. no ano. Je to Takže Data tomu moc teda nenasvědčujou, jo? Jestli opravdu dřív umřou ty, malinký, ty s těma malýma areálama, než ty s tím velikánským. Hmm. Nemáme zatím žádná data ani pro, ani proti, ale já bych to ještě nerad chtěl úplně zahodit tu hypotézu. Je připadá hodně zajímavá. Vláděrem Remeš ještě navazuje, jak dlouho tedy trvá zmenšování areálu před vymřením, když se globální oceán za, za 200 let promíchá? Myslí ano. to být tedy na mnohem kratší škále? Ne. To je totiž snižování nebo zmenšování toho areálu, který my vidíme kde ten druh je skutečně jako e, se rozmnožuje a má tolik jedinců, že, že ho vidíme potom jako, jako fosilní. Ne? To, celý oceán je potenciálně v dosahu toho druhu, ale ten druh nežije všude. Hm? E, a to zmnišování toho areálu, to skutečně zestává na ry, takové rychlosti, kterým se změní mě, klima v minulosti, a to jsou tisíce let, Jinak bychom to těžko mohli měřit. Tak přesně datovat nedokážeme, aby jsme v té minulosti na 50 let nebo na 200 let mohli říct, že se někdo něco mění. To už je o hodně víc. Já jsem vám chtěl taky poděkovat za úžasnou přednášku a chtěl jsem se zeptat na to sedlo v té diverzitě v tom latitudinálním gradientu. Vy jste říkal, že možná se všichni posunuli do od rovníku a tam už nikdo nezůstal a chtěl jsem se zeptat, jestli je to obecné pro ostatní skupiny organismů a jestli to nemůže být se změnou uh, oceánských proudů, třeba studených, které tam najednou všechno na konci no, při to... změnách doby ledové, mezi ledové začnou proudit jinam a proto tam vznikne ta díra. No, no to, nej, to není tím, prou, tím, tím prouděním. Nejlepší Jiný příklad proto jsou korálové útesy nebo korály, kde my vidíme, že oni dnešní korál, druhy, druhy korálu nejsou přizpůsobeny na dlouhodobou expozici teplot přes 31,5 stupňů Celsia A nemáme jim to za zlé, protože takové teploty za posledních 5 milionů let nebo víc nikde nebyly. Tak proč by na to měl být někdo přizpůsobený? A je skutečně velmi možné, že, že už teď vidíme, jak se tomu říká, to vybělování těch, těch korálových, korálových útesů a tak dále, že tenhle ten habitat pro korály jako, jako druh ne, nebude způsobný nebo nebude vhodný, protože ono dochází, Čím, čím dá tím častěji k dlouhodobé expozici teplota tam až 32 a víc stupňů Celsia. Celsia díky globálnímu oteplování. To neznamená, že ty korály vymřou, ale oni se nám přesunou. A v těch tropech zatím nejsou žádné, které by jako jejich roli převzaly. pokud se nestačí dostatečně rychle přizpůsobit. A jak je možné, že se jim to podaří. A pak by se tam ale museli vyvinout nové, nově přizpůsobené druhy, které potom tohle volné místo obsadí. O to jde tady, jestli se to povede nebo ne, dostatečně rychle. Tak fajn. Vypadá to, že už žádné otázky další nejsou. Tak prosím, jestli ještě někdo se chcete urgentně zeptat, ať už do četu nebo přímo, tak, pokud tomu tak není, tak já jednou, ještě jednou chci moc poděkovat nejenom za skvělou přednášku, ale za i uh, uh, fantastickou diskuzi uh, rozsáhlou, kterou jsme, kterou jsme měli. A já doufám, že uh, až ty uh, nezvyklé doby pominou a uh, uvidí, uh, objevíte se v Praze, takže budeme moc zajít taky normálně na pivo. V každém případě moc rád <laughs> tak jo, moc, moc krát děkujeme ještě jednou. Tak jo, a s ostatními se tedy těšíme na uh, dalším čtvrtku za týden.